פרק ח' ובנימין הוליד את בלע בכורו אשבל השני ואחרח השלישי נוחה הרביעי ורפה החמישי ויהיו בנים לבלע אדר וגרה ואביהוד ואבישוע ונעמן ואחוח וגרה ושפופן וחורם ואלה בני איחוד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 ואחז, ואחז הוליד את יהועדה, ויהועדה הוליד את עלמת, ואת עזמרת, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא. ומוצא הוליד את בנאה, רפה ולו, אל עשה ולו, עצל בנו, ולהצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוכרו, וישמעאל, ושעריה, ועובדיה,